А чому ж ніхто не попередив любого синочка Матусі Шафер? А мені здавалося, що ти про це знаєш, м'яко відказав Сміт. Чому ж тоді, на твою думку, ми в не в мундири німецьких моряків або медсестер? Шафер розстебнув на собі маскувальну куртку хвилину, вивчав свою уніформу з дільця. Потім застебнувся і обережно сказав, «Ви хочете сказати, що нам доведеться змішатись з німецьким військом і замішатися в нього?» А побачивши, як Сміт ствердно кивнув, широко розплющив здивовані очі і промовив, «Але ж, але ж вони зрозуміють, що ми чужі!» «Тренувальні підрозділи постійно змінюються», – просто відказав Сміт. «Що таке шість незнайомих облич?» «Серед шестисот незнайомих облич». «О, це жахливо!» – похмуро сказав Шафер. «Жахливих ніж коні?» – усміхнувся Сміт. «Зрехтою, альпійські стільці не хвицаються і не скидають з сідла». «Уколи немає автоматів», – сумно відказав шафер. «А друга твоя дрібничка?» «Друга дрібничка стосується самого замку. Чи не здається вам, що ми забули прихопити вертольота? Як ми туди дістанемось?» «Ну, що ж, непогане запитання», – похвалив сміт. «Треба буде про це подумати». Але я ось що хочу сказати Коли полковник Вайт Тернер Зумів пробратися до головного командування Вермахту І що, що важче вибрати звідти живим То наша проблема Це все одно що з'їсти пундика з чаєм. Що, що він зробив? Перепитав Шафер А хіба ви не знаєте? А чому я маю знати? Розсердився шафер. До вчорашнього дня я з тим чоловіком не зустрічався. І 40-го по 43-й рік він жив у Німеччині, служив у війську, закінчив у головному командуванні у Берліні. І каже, що добре знайомий з Гітлером, що забирай, шафер хвилину помовчув. Потім зробив висновок. «А цей хлопець, мабуть, навіжений?» «Можливо. Але якщо він зумів, то зуміємо і ми. Подумаємо, як це краще зробити. І зуміємо. Ну, а зараз ходімо назад до дерев. Вони обережно поповзли назад, зрусивши на спостережному посту крістянстина із підзорною трубою. Після того, як вони розбили табір, зварили і випили трохи кави, Сміт оголосив про свій намір ще раз спробувати вийти на радіозв'язок із Лондоном. Він розпакував рацію і сів на рюкзак за кілька футів від групи. Вамикач, який проводив у дію блок передачі, вмістився із львого боку рації, якого не було видно, Чотирьом людям в таборі. Сміт рішуче увімкнув правою рукою живлення, одночасно перевівши лівою рукою режим передачі із увімкнено на вимкнено. Якийсь час він наполегливо крутив ручки, роблячи паузи та прислухаючись, чи щось чути. Зрештою, він облишив рацію і випростався, розчаровано хитаючи головою. Серед цих дерев ви нічого не почуєте, зауважив Торенс Сміт. Можливо, саме в цьому і річ, погодився Сміт. Спробую на іншому узліссі, може, там подаланить. Почепивши рацію на плече, він вирушив по глибокому снігу на упростець до протилежного краю лісового пасма. Вирішивши, що стабру його, мабуть, уже не бачить, Сміт швидко оглянувся. З табору його не видно було. Різко повернувши в бік, він кинувся схилом угору, доки ним сліди, залишені ними, коли вони йшли сюди.